Pista 36 Istoria culturii și civilizației patru roman De Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala Pagina 357 Citesc notă 1 Cu toate acestea spre deosebire de stilul hieratic idealizat bizantin, figurile acestor miniaturi elaborate în scriptoria carolingiene sunt tratate mai liber și mai realist. Încheiat notă 1. În secolul al IX-lea, influențele bizantine se resimt puternic în fildeșurile sculptate sau în manuscrisele miniate executate de călugării celebrei mănăstiri sumare gal, se scrie gualelu din Elveția. În secolul următor, în Germania împăraților otonieni se scrie o t t e n -I, care țineau atât de mult să imite fastul curții constantinopolitane, artiștii locali imită cu succes fildeșurile și emailurile bizantine. În acest timp, în Boemia și Saxonia se construiesc biserici rotunde sau octogonale de tipu bizantin, iar în scriptoria, din multe mănăstiri germane, copiștii execută manuscrise cu miniaturi în care reapar figurile spiritualizate din modelele lor bizantine. Bizanțul a furnizat modele teme, tehnici și artei romanice a Occidentului cum ar fi, ghilimele, motivul iconografic al animalelor stând față în față din țesăturile bizantine și orientale. Închid gilimele. pe de altă parte, ghilimele Occidentul, care avea să dea dovadă de o puternică originalitate în domeniul vitraliilor, se pare că ar fi primit și aici un prim imbol din partea Constantinopolului. Închid ghilimele, în paranteză câ mare hmic punct del voie. se scrie duie l v o y e, închid paranteza. Bizanțul a păstrat forma antică a picturii de Pelem, transmițând-o prin icoane Occidentului încă din timpul lui Carol cel Mare. Victorii bizantini posedau, ghilimele, o anumită tehnică de iluzionism, folosind fondul de aur care învăluie figurile într-o lumină ca din altă lume. Este un pas spre atitudinea conceptuală a artei medievale. Închid ghilimele, cum remarca Otto, se scrie o t, -t o Demus. Intensele relații ale Republicilor Marinare italiene, în paranteză îndeosebi Veneția și Pisa, închid paranteza cu Constantinopolul, au făcut să ajungă în peninsulă modele și meșteri greci cu care au pătruns și influențe bizantine. Produse ale acestora sunt crucifixele și madonele cu pruncul în brațe, iar exponenții cei mai de seamă ai acestor influențe, care însă au umanizat modelele bizantine, dându-le o vibrantă viață interioară, au fost cimabue și ducio, se scrie d-u-c-c-i-o, di se scrie b-u-o-n-i-n-s-e-g-n-a. Gilimele. frumusețea senină și demnitatea exprimate în figurile Madonei și sfinților au fost poate contribuția cea mai substanțială și mai durabilă pe care arta bizantină a adus-o repertoriului italian de tipuri. Închid Gilimele, notează o mare punct, demus. Artiștii bizantini le-au sugerat italienilor, Gilimele. peisajul arhitectural, structurile plastice aranjate într-o vagă ambianță tridimensională. Închid Gilimele. Motivele peisajului lui Giotto sunt prefigurate în arta bizantină. Dar, ghilimele, poate că cea mai importantă contribuție adusă de bizanți, noii arte occidentale, privește reprezentarea peisajului. A peisajului nu numai ca scenariu, ci și ca acompaniament orchestral al melodiei compoziționale figurative. Închid ghilimele, vezi notă 1. Citesc notă 1. Același om mare punct de mus conclude... Ghilimele Bizanțul a contribuit să facă din arta occidentală un instrument pentru a modela și propaga idei într-o formă monumentală și să inculce în figurile și acțiunile umane o anumită demnitate și o senzație de viață. A transmis Occidentului medieval o expertă cunoaștere a folosirii culorii și efectelor ei și i-a dat primul gust de umanism. Dar nu umanismul superficial al intelectului, ci unul mai profund, umanismul spiritului, închid ghilimele, despre arta bizantină în România se va trata pe larg în volumul 5 al acestei cărți. Încheiat, notă 1. Strălucirea cromatică proprie mozaicurilor bizantine, atât de prezente în monumentele Veneției, marea mediatoare între Bizanț și Occident, n-a putut să nu influențeze simțul coloristic atât de viu al pictorilor venețieni de la Paolo Veneziano, se scrie v e n e Z i a n o până la Giovanni, se scrie G-I-O-V-A-N-N-I, -N -N Bellini, se scrie el e l l i n i prin intermediul Italiei, în secolele 12 și 13, elemente ale artei bizantine, în paranteză motive iconografice în fresce și miniaturi, închit paranteza, ajung și în Franța, în paranteză la Clanii, se scrie că l -U n y închid paranteza, sau în sudul Angliei, în paranteză catedrala din Canterbury, se scrie că a n t r -B u r y închid paranteza, iar din teritoriile Germaniei, în paranteză, sau poate din școala Novgorodului, închid paranteza, până în Danemarca și în sudul Suediei. În schimb, arta gotică era prea puternic și organic structurată, în paranteză, potrivit unor tradiții, idei, sensibilități și gusturi fundamental diferite. Închid paranteza pentru a mai putea accepta sugestii din partea artei bizantine, în paranteză, în afară doar de câteva elemente iconografice pur formale. Închid paranteza, vezi notă 2. Citesc nota 2. După opinia lui Otodemus, ghilimele pe la mijlocul secolului XII, două idei revoluționare a corpului articulat și a figurii animale au fost duse de bizantini în nordul Franței, unde au devenit elemente ale stilului gotic. Închid ghilimele, încheiat notă 2. Figură, pagina 355. Reprezintă o poză. Rotonda bisericii punct, Angelo, în paranteză interior, închid paranteza, secolul 4, Perugia. Încheiat figură. Figură, pagina 357. Reprezintă interiorul Baptisterului punct Giovanni in Laterano, secolul V, Roma. Încheiat figură. Bizanțul și țările române. Ținuturile meridionale românești au intrat în sfera de influență politică și culturală a Bizanțului, îndeosebi după victoria din 975 a împăratului Ioan. Se scrie t z i, -M -I -S, -K s asupra vulgarilor. Teritoriile dintre Dunăre și Marea Neagră ajung acum sub autoritatea Bizanțului, fapt ce determină o afluență de soldați, negustori, preoți și călugări bizantini de meșteri constructori de fortărețe în paranteză păcuiul lui Soare, închid paranteza, și de biserici. În cnezatele românești transilvane din secolul X, suzeranitatea împăratului bizantin este recunoscută de pildă de Menumorut. Mircea cel bătrân, purtând titlul de ghilimele despot al țării lui Dobrotić închid ghilimele, în paranteză Dobrogea, închid paranteza, este reprezentat la acozia în de ceremonie a împăraților bizantini cu coroană de aur, hlami de roșie și încălțări brodate cu fir. Structura statului în țara românească și în Moldova este asemănătoare celei a Bizanțului. Asemenea, Bazileului, voievodul român, își arogă prerogativa de judecător suprem, deținând totodată și puterea spirituală. Transmiterea succesiunii ereditare, asocierea la domnie, titlul de autocrator, se scrie a, U, T, o capar, autou, corona voievodală, jurământul cu ocazia ungerii lui ca domn, urmează modelele bizantine. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Legăturile cu Bizanțul rămân mereu strânse. Dan, nepotul lui Mircea cel Bătrân, își petrece tinerețea la Constantinopol. La curtea imperială își vor găsi adăpost diferiți pretendenți la tron. Maria din Mangop, soția lui Ștefan cel Mare, era o prițesă de sânge imperial, o descendentă a comnenilor din Trebizonda. Constantin Brâncoveanu va avea consilieri foști patriarhi ai Constantinopolului. Mulți înalți demnitari din Moldova și țara românească erau de sânge bizantin în paranteză conform Nicolae Iorga, închid paranteza, încheiat notă 1. Influența bizantină asupra instituțiilor juridice se manifestă, în paranteză, dar ghilimele, într-un context românesc preponderent, închid ghilimele, închid paranteza, în dreptul civil și procedura civilă, în dreptul familiei, în dreptul canonic și legislația bisericească. Dreptul penal, al lui Justinian și al Bazilicalelor, se aplica în Moldova încă din timpul lui Alexandru cel Bun. Ghilimele. Justiția penală oficială adoptată și impusă de domnie se sprijinea puternic la începutul secolului al XV-lea pe dreptul penal bizantin. Închid ghilimele. În paranteză. V mare. Punct, a mare lămic. Georgescu. Închid paranteza. Relațiile bisericești cu Bizanțul prin înființarea în 1359 a Mitropoliei Țării Românești, pusă sub autoritatea Patriarhiei Constantinopolitane, capătă și un caracter politic. Raporturile cu mănăstirile de la muntele Athos încep încă din secolul XIV. Mitropolitul Nifon al Țării Românești fusese în două rânduri patriarch al Constantinopolului, Prezența Patriarhului Ecumenic la Sfințirea Bisericii Curtea de Argeș, în paranteză 1517, subliniază importanța relațiilor româno-bizantine. Cu toate acestea, încă de la sfârșitul secolului al XIV-lea, pretențiile Patriarhului din Constantinopol vor întâmpina opoziția puterii politice locale. Aceasta va hotărâ înființarea noilor episcopate, iar episcopii vor fi numiți de Domnul Țării. Arhitectura militară de tip bizantin realizează în secolul X puternica cetate bizantină Păcuiul lui Soare, în paranteză din ostrov, județul Constanța, închid paranteza cu ziduri din blocuri mari de piatră prinse cu mortar, care la bază au o grosime de aproape 6 metri. În domeniul arhitecturii religioase, influența artei bizantine este atestată însă din secolele 5-6 în regiunea Dobrogei, unde au fost identificate numai puțin de 32 de bazilici, dintre care Marea Bazilică din Constanța, în paranteză 48,10 metri pe 23,45 metri, închid paranteza, avea funcție de catedrală episcopală în paranteză o alta, cu o funcție similară era la Tropeum, se scrie T R O P A E U M, Traiani, conform Corina Nicolescu, închid paranteza, din secolele 10-12 datează bisericile din din Niculitel, în paranteză cu plan treflat, închid paranteza, și Basarab Murfatlar, iar din secolele 14 și 15, biserica domnească din Curtea de Argeș, mănăstirea Snagov vechea mitropolie din Târgoviște, biserica Sfântul Dumitru din Craiova și altele. În țara românească, în paranteză nu însă și în Moldova sau în Transilvania, închid paranteza, se vor păstra și în secolele următoare tehnicile bizantine în sistemele de boltire și în decorarea fațadelor cu mici discuri policrome de ceramică smălțuită. În domeniul picturii, zugravii vor păstra timp de secole tradiția bizantină. Reprezentativ rămâne ansamblul din Biserica Domnească de la Curtea de Argeș, în paranteză secolul XIV, urmat peste două secole de frescele exterioarelor faimoaselor biserici din nordul Moldovei, în care tranziția bizantină a căpătat o interpretare originală. De remarcat este frecvența unor teme iconografice privind istoria Bizanțului, începând cu scenele din viața lui Constantin cel Mare, în paranteză de la Arbore, Biserica Mănăstirii Hurezii, sau admirabilă scenă din Pătrăuți, închid paranteza, și terminând cu asediul Constantinopolului reprezentat în Biserica Sfânta Maria, Orlea, în paranteză Hațeg, închid paranteza și îndeosebi în ansamblurile din sus amintitele Mănăstiri Moldovenești. Icoanele de stil bizantin care s-au păstrat datează dintr-o epocă târzie, în paranteză secolele 16-17, dar icoana Sfintei Ana de la Mănăstirea Bistrița ar fi potrivit tradiției dăruită în 1401 soției lui Alexandru cel Bun de Manuel al II-lea Paleologul, iar icoana Maicii Domnului de la Neamț de împăratul Ioan al VIII-lea. Sunt icoane procesionale de dimensiuni mari pictate pe ambele fețe asemenea celor din Bizanț din secolele 13 și 14. În perioada cuprinsă între secolele 10 și 14, atelierele locale, în paranteză din Voinești, Cotnari, Tismana, Oțeleni, etc., paranteza, produc obiecte de uz liturgic vase de ceramică, podoabe de factură bizantină. În Moldova, tesăturile și broderiile pieselor de cult și ale veștimintelor arhierești, în paranteză, din muzeele mănăstirilor din Tismana, Putna, Cozia, Neamț, Agapia, etc., închid paranteza, sau cele ale costumelor ceremoniale de curte, au linia și fastuasa bogăție a modelelor lor bizantine. În literatura noastră veche, influența bizantină a venit prin intermediul traducerilor în slavonă, dar și direct de la originalele grecești, ca în cazul cronografelor. Radu Greceanu, Ion Neculce sau Dimitrie Cantemir își culeg informațiile de la cronicarii bizantini. Literatura bizantină ne-a dat prin traduceri fie direct din grecește, fie prin intermediare slavone, foarte răspânditele cărți populare. Albinușa sau Floarea Darurilor, Războiul Troadei, Isopia, Fiziologul, Sindipa Filozoful, Varlam și Ioasaf, tradus de Boierul Erudit, Udriște Năsturel sau Romanul de Dragoste, erotocritul difuzat prin două traduceri din grecește și o prelucrare a lui Anton Pan. De îndepărtată inspirație bizantină sunt și învățăturile lui Neagoe Basarab, ilustrând un gen literar foarte răspândit în Bizanț încă din secolul al VII-lea. Figură, pagina 359, reprezintă interiorul bisericii Sfânta Sabina, secolul V, Roma, încheiat figură. Cultura și civilizația bizantină și Occidentul. Ghilimele. Până la cucerirea latinilor, Constantinopolul a rămas capitala nediscutată a civilizației europene. Timp de 11 secole, Constantinopolul a fost centrul lumii luminate. Închid ghilimele. În paranteză. Să punct, Runciman. Închid paranteza. Primul mare imperiu, care spre deosebire de cel al lui Alexandru Macedon și de Imperiul Roman, a creat într-o sinteză originală și de lungă durată o civilizație și o cultură constituite din elemente europene, greco-latine clasice și elemente împrumutate din tradițiile Orientului apropiat. Începând de la o dată, când în occidentul secolului al V-lea, invaziile barbare au dus la o ruptură totală cu civilizația și cultura romană, Bizanțul a păstrat și cultivat, timp de un mileniu, tradițiile culturii grecești și dreptul roman, în paranteză adaptându-l la noile condiții și integrându-i elemente de drept antic grec, precum și cutume orientale, închid paranteza, și și-a creat structuri politice, administrative, diplomatice și militare eficiente. În Bizanț s-au păstrat timp de o mie de ani, ghilimele, noțiunea de stat și de drept public, orașele și clasele urbane, tehnicile diverselor meșteșuguri, artele și științele și chiar învățământul de stat. La începutul secolului al X-lea, Bizanțul apărea ca singurul stat civilizat al creștinătății, singurul care făcea figură de stat modern, închid ghilimele, în paranteză, l mare punct brehier, închid paranteza. Bizanțul a avut un rol considerabil în apărarea Occidentului împotriva amenințătorului val de invazii ale arabilor din secolul 8. În următoarele două secole, Bizanțul a pus capăt pirateriei sarazinilor, musulmanilor din Africa septentrională, asigurând libertatea navigației în Mediterană, dezvoltarea comerțului maritim și, prin aceasta, prosperitatea orașelor de pe coastele italiene, catalane și provensale. Rolul civilizator și culturalizator al Bizanțului a fost evident și binefăcător, în paranteză, în forme și proporții diferite, închid paranteza, pentru popoarele din vecinătatea granițelor Imperiului, pentru bulgari, sârbi, ruși, caucazieni. Chiar și pentru arabi, primele construcții publice musulmane au fost opera meșterilor bizantini. Până în secolul VIII, actele oficiale ale curții și administrației califatului erau redactate în limba greacă. Școlile constantinopolitane erau ținta intelectualității islamice. Califi, omayazi se scrie O-M-A-Y-Y-A-Z-I, și abasizi, adunau manuscrise grecești și puneau să se traducă în limba arabă operele cele mai renumite de știință, medicină și filozofie elenice. În secolul IX, la Bagdad, s-a format sub influența Bizantului o mare și fecundă mișcare intelectuală, iar Mihail Pselos avea printre studenții săi și foarte mulți arabi. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Chiar și turcii și-au modelat în mare parte diplomația, eticheta și ceremonialul de curte, instituțiile de stat și organizarea administrativă după modelul Bizanțului. Încheiat notă 1. În Occidentul Europei, prestigiul civilizației și culturii bizantine a fost imens, cum am arătat mai sus. În secolul IX, dogii veneții își trimiteau fiii să-și completeze educația la Constantinopol. Exarhatul din Ravena a fost principalul focar de artă bizantină din Italia. În Sicilia, omul de întinsă cultură care a fost împăratul Frederick II-lea a adoptat concepții și metode ale administrației Bizanțului. Am văzut cum influența culturii bizantine a ajuns în Occident până în Britania, unde mulți călugări irlandezi vorbeau limba greacă încă din secolul VII. Uneori Bizanțul a devenit un punct de referință printre alte țări europene și în ordine politică. Ghilimele, concepția despre puterea imperială așa cum o cunoscuse Bizanțul și cum o definise codul lui era un model bine făcut pentru a plăcea absolutismului tuturor suveranilor. Închid ghilimele, observă cu pertinență mare hmic punct deal însăși monarhia lui Ludovic al XIV-lea derivă din dreptul lui Justinian, închid gilimele, care este un punct de plecare al concepției legiștilor despre puterea regală. Chiar în ordine teologică, ghilimele, superioritatea incontestabilă pe care teologia bizantină a avut-o asupra celei din Occident până în secolul XII, i-a asigurat celei din tâi o certă influență asupra celorlalte, începând cu Scotus Eriugena, care în secolul 9 îl traducea pe pseudo Dionisie și pe Maximus Mărturisitorul până la Petru Lombardul și Toma din Achino, se scrie A -Q -U -I N -O, care se inspirau din Ioanda Maschinul. Închid ghilimele, vezi notă 1. Citesc notă 1. În urma contactelor cruciaților cu Bizanțul și a activității umaniste a curții normande din Sicilia, se traduc în limba latină numeroase opere ale filozofilor, medicilor și teologilor greci, devenite în felul acesta accesibile Occidentului, încă din primii ani ai secolului XII, în paranteză conform anastos, închid paranteza. Trei secole mai târziu, geografia lui Strabon va fi cunoscută pentru prima oară Occidentului, datorită lui Gemistos. Încheiat notă 1 Societatea bizantină împrumutase din lumea Orientului apropiat, pe lângă superstițiile arhaice și gustul fastului strălucitor, al culorilor vii, al luxului îmbrăcămintei și al podoabelor, dar această societate era europeană prin tradițiile limba și cultura elenică, comori cu pe care le-a păstrat și cultivat și pe care marii erudiți din Constantinopol le-a difuzat în Occident, mai ales după căderea Bizanțului. Cardinalul Besarion, grec din Trapezunt, își aduce la Roma prețioasa sa bibliotecă pe care în 1467 o dăruiește Signoriei, se scrie Sui ei, venețiene, 900 de volume care vor forma primul nucleu al renumitei Biblioteca Marciana. Besarion îi protejează pe învățații greci refugiați, pe eruditul filolog Ioan Lascaris, pe istoricul Laonicos, Alcondila se scrie c h a l c -O -N d y l a s pe Ioan Argiropolos se scrie A-R-G-H-Y-R-O-P-O-U-L-O-S, maestrului Polițiano și al lui Lorenzo Dei Medici care răspândesc cultura greacă de la înălțimea catedrelor lor din diferite universități occidentale. Învățământul profesat, deci, și valoroasele fonduri de manuscrise vor alimenta începuturile umanismului european. În 1519, limba greacă se predă la universitățile din Cambridge, se scrie că amăbărâi Gâie, Oxford, Louvain, se scrie luău v și altele, Ioan Lascaris își tipărește la Milano, gramatica greacă, în paranteză, 1476-1480, închid paranteza, iar Calcondilas, prima ediție a poemelor lui Homer, în paranteză, 1488, închid paranteza. În 1515, Papa Leon al X-lea, sfătuit de Erasm, fondează la Roma un gimnaziu grec, în Franța, Francisc I, care în castelul său din. Pointe Ingleu se scrie f -o -n -t -a -i -n -e -b l ainouie a au o bibliotecă cuprinzând și 546 de manuscrise grecești. Îl cheamă la Paris pe Elascaris și împreună plănuiesc înființarea unui institut de învățământ superior asemănător într-o câtva Universității din Constantinopol, care va deveni mai târziu ilustrul colege se scrie cu o -l -l e cu accent ascuțit gâie de france. Același Francis Cântâi întemeiază în 1539 ghilimele Imprimeria Regală, închid ghilimele, în care se vor tipări, în paranteză, sub îngrijirea elenistului Robert Estiene, se scrie s t i e, -n -n -e paranteza, ediții în limba greacă din operele marilor scritori ai Antichității Eline. Figură pagina 363 Reprezintă o poză, ghilumele, cei trei regi magi, închid ghilumele, mozaic din biserica Sâmare, punct Apolinare Nuovo, secolul VI, Ravena, încheiat figură. La frontierele Imperiului Cultura și civilizația armeană în imediată apropiere a spațiului bizantin, pe podișul dintre Caucas și munții Taurus, Marea Caspică și Marea Neagră se constituise cu multe secole înainte un stat care urma să devină un, ghilimele, stat tampon, închid ghilimele, Regatul Armeniei. Vezi notă 1. Citesc notă 1 format prin fuziunea tipului local urartic cu elementul arian, în paranteză proces etnogenetic, încheiat la mijlocul mileniului II înaintea noastre, după ce în secolul 19 înaintea noastre, triburile de pe platoul armean, care vorbeau armeana, se unesc sub conducerea tribului haia, în paranteză hai, rămânând să însemne ghilimele armean, închid ghilimele, închid paranteza. Poporul armean a avut cu intermitență cinci perioade, totalizând doar 770 ani de independență și suveranitate statală. Între acestea a fost epoca domniei lui Tigran Cel Mare, în paranteză 95-55, înainte noastre, închid paranteza, cu Siriei și Mesopotamiei în apoi de Romani. Regatul armean, anexat imperiului de Traian, în paranteză 114, închid paranteza, devine provincie romană. După o nouă perioadă de independență, în paranteză 117-387, închid paranteza, Armenia este împărțită între Persia și Bizanț, iar în secolele 7-9 ajunge sub dominație arabă. Dar în 855, Armenia obține, în paranteză din partea califatului și a imperiului bizantin, închid paranteză, recunoașterea ca regat. În secolul XI, regele Gagik, se scrie g a g -H -I -K -A, al doilea, îi învinge momentan pe turcii. Seldiucizii, se scrie s e l d j u k -I, -Z i care însă își vor menține dominația asupra Armeniei timp de două secole, după care vor fi înlocuiți de mongoli. În 1375, turcii pun capăt existenței Armeniei mici și țara va rămâne sub turci. În 1918, pe teritoriul Armeniei răsăritene, a luat ființă Republica Armeană Independentă, devenită peste doi ani râ punct, punct, punct în paranteză 29,8 mii km, circa 3 milioane locuitori, incluzându-i și pe cei care trăiesc în alte țări, numărul armenilor este apreciat la circa 8 milioane. Închid paranteza, încheiat notă 1. Teritoriul său, traversat de mari migrații de popoare, a rămas, în paranteză, menținându-și însă o profundă identitate națională și originalitate culturală, închid paranteza, o zonă de influență succesiv iranică, elenistică, romană și bizantină. În secolul VI, Justinian declarase Armenia chiar provincie a Imperiului Bizantin. Discordiile n-au întârziat. Armenia sprijinea mișcarea eretică a monofiziților, dar mai mult din motive de rezistență politică. Când în secolul XI un principe armean trecu munții Taurus și fondă în Cilicia, un stat numit Ghilimele-Armenia Mică, închid ghilimele, conflictele cu Bizanțul s-au intensificat, cu atât mai mult cu cât armenii erau instigați și decruciați. În 1199, Leon al II lea este încoronat cu sprijinul lui Frederic Barbarossa, chiar de papa ca rege al Armeniei. Armenia a fost prima țară din lume în care creștinismul a fost recunoscut ca religie de stat în anul 301. Faptul a avut consecințe fundamentale asupra dezvoltării armene și în primul rând asupra arhitecturii religioase. Vechile temple păgâne au fost demolate pe locul lor construindu-se imediat biserici creștine. Bisericile armene, vezi notă 1, toate construite din piatră regulat fasonată, prezintă din punct de vedere arhitectonic un interes deosebit. Citesc notă 1. Numărul unor asemenea monumente arhitectonice istorice înregistrat pe teritoriul Armeniei sovietice este de 4147, încheiat notă 1. Inițial, în stilul lor, se puteau identifica influențe siriace și ellenistice. Dar, începând din secolul V, în paranteză, dacă nu chiar înainte, închid paranteza, Armenia a adus în arhitectura bisericească inovații importante. Planul de cruce cu brațe egale, boltele cu nervaturi și cupola așezată pe un tambur păstrat, susținut de patru coloane cu diferite variante, au fost după Strigovski folosite pentru prima oară în Armenia.